Cris Marcos eta Panpi Ilarre ditut nirekin haiek endaiako mintzalagun praktikan ibili dira azken urtean eta uda honetan eten dute praktika udako bakantzak haiek ere hartzen dituztelako egunon Cris eta Panpi Egunon Egunon Ongi primeran <laughs> bai ja shogun <ongi>. gustoramen <laughs> Ongi ongi gustora ibiltzen sarete ez da urtean zeharre mintzalagun praktika horretan kontatuko dituzu Cris agian zu hasiz Nola, batu zinen mintzalagun praktika horretara? Bai, bueno, e, ni irungo naiz, baina orain dela 10:14 urte edo etorri nintzen endaiara bizitzera. E, hemen egiten dut nire bizitza, eh semeak ditut eta orduan, bueno, ba e, aurrak ikastolara joaten dira eta ikastolan bertan eh ba hasi nintzen Ba, basegola talde baten daian ba, euskara mintza praktika egiteko. Eta oso interesgarria eruditu zitzaidan. Ordun, ba, izan nuenean aukera, ba, izen eman nun, eta ola, ola sinintzen. <hazio> Pampizu sokoakoa zara, zu nola batu zinen endaiko mintzalagun horietara? Ba, Eta nun dien diakorela... ...elgarrikin uh, egoten ziren... Uh, ...mintza praktika egitea... ...eta oduan... Uh, ...noan urtean sartu nintzen aiekin... ...eta sorpresa politia... ...giro biziki gozoa... ...gure artean ...eta momentu... ...momentu oso politia pasasen... ...gu... Uh, astero ...elkarzingira... ...hosti gunean... ...arratsaldean... ...eta... Uh, ongi pachatzen egu Tien mm -hmm. di Deshberdinak Batzuk Eretretan Batzuk Es Eta et badugu ere bai Gorekin uh, Ingeri xakomotil bat Ongi zi giten du ere bai ta, bon. mm -hmm. Ongi Denetat zi giten du Gartzen gira tabernara pixkat, edo gero kanpoan, edo ba, iduzkiarekin, ibiltzen gira pixkat, eta itzegiteko. Itzegiteko monena denetari buruz, eta mm hori -hmm. mm -hmm. bai. da. Biak zarete aekan ibilitakoak, Euskara ikasketa formalago batean agian, eta orain molde informalago edo familiarago edo lagunko jago hau autatu duzu edo honetara iritsi zarete bada diferentziarik ez da bian artean Bai, nire txat e, lasaiagoa da e, mintza praktika talean egotea ez baina e, nire ustez e, oinarri bat behar dezu bagero e, mintza praktika talean dizfrutatzeko eta euskaraz disfrutatzeko nire ustez, izan behar dezu, oinarri bat, orduan, ba, euskaltegian ikasi dudana, gero praktikan jartzea, ba, ba, bueno, ba, mintza praktika taldean, e, taldeak aukera ematen dizu. Orduan, ba, bueno, ba, bi biera batean, zazan ahi dut, ba, bai, e, e, aekan edo euskaltegian, edo baita mintza praktikan, ba, ba niretzat beharrezkoak dira. Mhm. Zupampi, ados Bai, ba, dena erandu, Chris. <risa> gira da hori, bai, pausobat hartu berdalena ho, eta gero, bainan, gero beti ikasten duzu ere, bai, horrela. Itzikiten duzu eta botatzen duzu gauzak eta botatzen dituzu eta, bon, eta bai, gira, bainan, dena erandu. <risa> <risa> Haipatzen, zenuen, Chris, ehm... Endaia, beste ikuspundu batetik edo beste giro batetik e, deskubritzeko aukera izan duzula, ez? E, ikastolako guraso bazara eta hor guraso eskaldunak ezagutu dituzu, baina mintzalagun dinamika honen bidez, ba, ez dakit, beste endaiar batzuk edo ezagutu dituzula, agian? Bai, hori da. E, bueno, ba, gurasoak aparte, mintza ba, ba, e, mintzapalte taldeak emandi aukera ba, bueno, ba, beste beste endaiako beste jende gehiyo eh, eh jende desberdina eh, eta bueno, ba, ba oso, oso aukera polita izan da. Gainera, lehenengo momentutik nikuste dut eh sentitu naizela eta bueno, ba pixkanaka, pixkanaka, denborarekin eta astero, astero astero ba lortu dugu ba, harreman polita eh sortzea eh, gure artean. Eta bueno, ba, ematen dizu ere, ba bueno, hortik aparte, ba, ba izateko aukera ba egiteko ba endaiako jendarekin, ba, ba, bueno, ba, ba endaiak eskaintzen dizu dizkizu gauzauk euskeraz e, egiteko. Egia esan aukera ez da ez da hundia, baina bueno, ba badago ere. Mhm. Mm Suk beste daia bat ezagutu duzu. Bai, jedia ezagutzen duzu je desberdinak, normalki ez duzu itz ikusten gut enttzuten da euskean daian, hemen tzten da, baina eta je eza ezagutzen duzu horera bai eta gero gero gero furitiagodona handika ez horurten bai, eta ge. Zuzte taldez berdinetakoak zarete, e, batzuk hortzegun goizetan elkartzen zarete eta besteak hortzegun atxaldeetan, baina elkar ezagutu duzue. Eh, hitzordu hoietaz gain ere antolatzen dituzuen beste ateraldietan. Ezberdinak dira, zerbait gehi ekartzen dute ateraldi hoiek, eh, ezagutzea, Euskal Herrikotxokoak, jendea eta. Bai, bai. Nire utzez, e, bueno, niri gutxienez euskara beti gauza politike ekartzen ditu, ez? Ba, euskara ikastea ematen dizu aukera ba, zure kultura, zure herria eta jendea ezagutzeko eta orduan ikusten duzunean e, egiten dituzola gauzat desberdinak eta euskaraz e, eta horrek gainera ematen dizu aukera ba, jende jende gehiozagutzeko eta jende desberdinak desberdina ere ba dut e, ba, oso aukera polita dela Eta esate baterako, bueno, bai e, ba, honan, irtera horretan, atera, e, atera nintzen nire taldetik, eta konturatu nintzen, bueno, bai, segola jende desentez, bai, endaian, bai, irunen, bai, ba, euskaraz mintzatzeko gogoz. Eta, eta gauzak euskaraz egiteko gogoz, eta oso oso esperientza polita izan-san. Eta esan elkarizakutu el gira, uh, izan ginen bayonan, ondari bikoten djarikin, irungotien djarikin. Eta egun, uh, egun politiapasatu genun, turiz, turiz, moa egin genun. Uh, toki batzuk izagutu eta gure artean ere bai eta... Bai bay. Gia batekin uh, uh, baiunako historia pizkat kontatu sizgun eta uh, primeran. Mm -hmm. Osorongi, osorongi. Bayonako biltxoko elkartean ere izan zinetenez, eta ango euskaldunak eta angolako dinamikak ezagutu zen ituzten, ezta? Bai, bai, zetuki edera, eh, <laughs> Sa, bai, hain hartu genuen uh, uh, polte bat, eta batute gela izugarri mm -hmm. edera, bai, ha, bai, bai, hain izdire, bere un, bere un uh, personak taldean, eta... Ondia da, Bayona. Ondia da, bai, naskin, bai, baina... <laughs> Hemenen daian hori ez dugu momentuz, baina berbea, est, etoliko da, pitxaka, pitxaka. Piskat gutiago gira bai honarra guaino Eta agian, ez dakit krisa aipatzen zenuen endaia irun ondarribian uste baino eskaldun gehiagoa agian badirela, baina olako bidaiek aukera ematen dizuete Euskal Herriko mapa bat osatzeko, Euskal Herrian Euskara zabaldua, dagoela ikusteko, edo? Bai, nik uste gudu bai, Gainera, bueno, ba, ni irungoa naiz, e, irunen e, euskara egiten da, baina, bueno, ez, ez da aukera ondirik, mm. egia esan euskara e, itxegiteko, eta ni pentsat, pentsatu nuen, ba, endaian askoz gutxiago. E, bueno, ba, egia esan endaian ere, aukera ez da ez da zabala, ez? Baina, e, endaian ere, euskaldunak daude, E, jendea mugitzen da, egiten e, gauzak egiten dira, e, jendea parte hartzen du gogoz, eta bueno, ba, guztatuko litzaidake aukera ba, hori zabalago izatea, ba, ba, euskaraz bizitzeko aukera zabalago izateko, es? Baina, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka, ba, nire gutxien esen daian asinaiz e, ba, nire tokia e, euskaraz bizitzeko topatzen, eta bueno, oso esperientza polita izaten ari da. Uhum. Gero ere e, mintza lagun e, talde bonusuzitze egiten, e, on bueno, goza da da ikustea nola mintza etortzen dira e, ba, astero, e, bueno, ematen digute bere denbora libreko osati batez, da bete etortzen dira e, umo onenez, E, posik, kogos eta hori egia zen, ba, bueno, ba, oso, polita, oso polita da. Mintzalagun hau dira, zuen taldeetan dauden Euskaldun konfirmatuagoak edo erreferenteak herreferenteak dauzakit nola ditu, ez da? Oh, hori, ja. hori da. Aha. Eta nolako hau dira, zuen talde horiek praktikan, zenbat ikasle, dauzakit nola ditu zuei, zenbat, mintzalagun, zenbat Zuetako? Zuen taldearekin bat, eh, motil bat ekin zarete, ez? Yes? Nire taldean daude pi, eta gero batzutan etortzen da beste bat. Eta ah, ah. zuekoan pi? Ah, Guk anarekin gaude, eta gero bada itziarrele bai, itziarrele bai, eskualun, zahara da, eta hiekin, <chose> hongi mozatzen gari. Zueko? <hazitza> <hazitza> <hazitza> Zukpampi, etxetik zenuen euskara berreskuratzeko barada duzu mintzalagun praktika hau nolakoa da hori etxeko euskara aurtzarok euskara hori berreskuratzea gaur egun helduaroan hori da eta eta behar da niretzat Juan Sinten sokoara erraten zenuen duela ba, aste batzuk zure ba, herria eta zure ba, herria erakutsi zenean euskaraz sokoakoak ba, etziren batzuei bai hori da bai uh, songi den Elizara ikustea Gero uh, batzuk ikusina izuten, uh, piarerex uh, darsabaren Hilaria, uh, uh, hori duen Hilarian uh, uh, joan ginen, eta... hori uh, uh, uh, piskat uh, egitea. Mm -hmm. Unki da berdinaz. Bai, bai, bai, bai, bai, nozki, eta, bueno, emene txiondoan, enda jiondoan, eta... gero ibidiginen piskat zukoan, eta gero ziburu nere ziburuko parte zahara, edera da, eta batzuk azuten ezagutzen, ere, eta bo, iturria eta olidena, eta ordoan. Horain udan pausan zaudete? Ez bai, duzu emintzalagun. Bailantxeketzen dugu piskat orako mezuak entenfonarekin, <laughs> eta ez dugu muztu gure giroa, eta bai. eta irailetik aitzina berriz ere bai. hartzeko prest ez ba, ba, ba, ba, Bai, konten. bai, bai, bai, Bai, Artzeko prez, bai. bai. Eta beste bai. bai. bai. urte oso bat? Hori, bai. Planea. Eta espero dut gendie gehiago edo dela ere, bai. Eta, bo, endaian, bai, bai. ez dakitzen bat talde, uh, baina... Uh, bai. Izan ginen ere bai ondari bin, hongo uh, talde erikin, uh, ara bat pasatzea, eta hitz dukoa egitea, eta hori, eta, bo, bai, bai, dituko da, dientxe, berbat anitz ez dakite ez dute ezagutzen hori mintzaianen daian eta o, odan, a... justuki, egin behar dute? ezagutzen ez duten hoiek eta antxeta irratia entzuten dutenek, Ol... zerregin behar dute? zuekin parte hartzeko, ze joan mintza, mintzaian elkartearen gara? bai, edo bai bai, nik a, animatuko nuke jendea ba parte hartzera Eh, ba, dut bueno, e, hasieran e, eh, mentzapraktika talderaagian gerturatzen da jendea, asmodez ba, ba, bueno, asmo ba, batzuk eh, bueno, ba labekin, e, nahi dutelako, igual e, beste batzuk ba eta beste batzuk ba, bakarrik plaserragatik edo ez dakit, baina gero elkartzen garenean ba, ematen du ba, gogoa eta placerra <laughs> dena e, bihurtzen da horretan, ez? Eta, bueno, ba, konturatzen zea e, posiblea dela, ba, e, jen, Euskaraz jendea esagutzea, e, eta edo zer gauza e, Euskaraz egitea, ba, ba bueno, ba, ba, zure partez pitxin bat jartzen bal, baldin badezu, ez? Eta, bueno, ba, ba Euskaraz E, Mintzatuz aparte, ba, jende oso jatorra esagutzeko aukera ematen dizu, mintza pratika taldea. Ni animatuko jende, bai. animatuko nuke ba, dudari gabe. Bai, eragunak ezagutzen dugur bai. Hori da, hori da. Ori ori da, da. Bai. Eta plazerba da, bai, euskera zitzigiteko bi hor duz, da, bai. Bai. Bai. Ba, bai, bai, polita da. Bai, kilimak sortzen, saizkizu, <laughs> bai. <laughs> bai, polita da. Bai. <hums> <hums> Baze, polita. Erranen nuke hauen duen edo nor animatzeko moduko abadela, ez dakit besteriko duzuen gehitzeko, ez dela gogatik. Hola ba... Hori, animatzeko. Hori da. Hori <laughs> da. Belurri <laughs> <da>. <hazio> uh, bai, gabe. gabe, eta bakoitza bere nolera hori, berin euskarazko nivelarik nere bai, ez? Lotzari gabe. Eta, gero, bota. <hazio> Bikain. Bortxe, ba azken mesu azken hitz hori. Mila, mila esker, zuei, gurera etortzeagatik ere, lotxarik gabe eta haus hortarako gaudegu ere, gure uinetatik eta komunikazioaren mundutiko eskarari ekarpena egiteko eta eta zuei ere oi hartzuna emateko, beraz, mila esker, lan hori egiteagatik eta ona etortzea gatik. esker, zuri bai. Eta ongi bili, datorren ortean ere, beti eskarari egurra ematen. Ba, eskarrik asko. Mila esker. Mila esker.